Ftojnë qdo këndë që e një mirë se sa peshon kjo fjallë. I apin dritë rrugëve të erëta të ftohta në këtonet dimri. Ato thujen qdo pënges të ngurtë, e po me atë forcë këthejen si mëndaf shqy për këdhelë. Butësia e ti nuk të më bërthen rëthështrati, por të jebë guzimë dhe të nëzitë që të eqësh në koridore të drites. Në këto koridore,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 i qetë plët drit e plët jetë, fuqia e ti letëson qeljen e kapakëve të syrit. Drita e ti ndryqon e rësiren e natës. Ngrotësia ti e butë të ftohtin e akull të ditve dimrore. Qetësia e erotë e ftoht për saba të kthejet në rrug plët drit e jetë që zemrën të pulëson. Dhurat e qmuar për që do të zgjedhur nga mbreti i botëve, Dhurat që vlenë më shumë se bota e qka në të Me këtë dhurat pastronë shpirtin nga hipokrizia e munafikëve Lercënë gradët në ditën e shpërblimeve E si të mos lutëm O Allah, të falenderoj për mirësin që më këtë dhuruar Mes kryesave, më nderove që emrin tën të kujtoj Thirjes se begat unë të i përgjigjem O Allah, mos më privon nga kjo mirësi e kësaj bote Në gjennet duhet të shkoj, me mëshiren, bujarin, e faljen të ndhe o Allah. Selamu alikum u Rahmetullahi u Brekadu. Të ndëruar miqë të akojmi dhe sot në emisionin tonë Ruga Drejta Lawot. Jemi në ciklin e emisioneve në koncepte këndërtohet Edukata Islame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 Bismillahi rrahmani rrahim. Allahun falenderojm dhe vetëm për ndihmën dhe falë kakeqim. So i përket temës te, te, te që ky vendosur që son të tradhëm së bashku, mendoj se është një prej temave të te te rëndësishme. Kur thamë të rëndësishme, nuk duhet të them si se çdo temë e rëndësishme. Dhe, po, por më të vëdhesh shumë e rëndësishme nga se ë uh, në Islam ju do aduroj. Që son të jelaula na ka në ngarkuar me të është mjetë. Për mes të si sënua, të arrije qëllimit saktuar. Dhe... Kjo e dhurim, që ne i kryim për Allah në Zogjel, më e rëndësishmja në këdrejtim, dhe më interesant e është pranohet e ka laugja levale. Nëse nuk pranohet, atër është lodhje. është diçka që jemi lodhur, kemi ngarkuar vetëm, por nuk kemi arritur qëllimit e dur. Dhe djetarët e samë kërflasim për pranimi në adhurimin e ngon Allahu te xhal, e lidhin me realizimin e qëllimit jo me kryen veprimin. Ëh. Mm -hmm. Prandaj pranimi, shajë e pranimi seriozu nuk është ai që krye adhurimin apo jo? Ja? Po, nuk është kjo shaj. Po kjo është rruga për të planuar se pa kry çka ka çfarë të planuot. A duhet të kryet për tu për tu fut në procedurë për pranim. Ëh. Mm -hmm. A është rëndë me padyshim?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 ndaj lidhjeve të ngushta që kanë me njëri-tjetrin. Kjo është më rëndësitë ta kuptojmë. Allahu xhallahu ka përcaktuar qëllime. Duhet kë ky qëllim të realizohet, duhet kë kë kë kë. Pasi këto qëllime ju duhen për t'u formuar si njerëz dhe si rab të sipërta të Allahut xhall. Nëq mund të formoheni në këtë mënyrë ose nuk mund të, të realizoni këtë formim të kërkuar, nuk mund të bëheni rob si duhet për Allah xhallahu ala, nëse nuk i rrëni këto qëllime. Dhe nuk mund të realizoni këto qëllime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 i bie nga këto qytete, i bie nga këto fshatra, duket kjo, këtu është një kthyes tur normal. Dhe çdo kush i karaksoi rrugën, çdo kush të flet për të njëjtat pamje, është pamundësme. E kam pa këtu e kam njëjtë. Të rvieti Kosna, do me parshu rrugën përzi në Tiranë, mirëpordo që e parshu rrugën Tirana Elbasan. Ato janë fal këjo rrugë tjetër. Jo jo ja, kjo. Po jo se ky tunel nuk ka këtu është këtu apo asaj kom e kështu të nganira shtyhemi me Selifin me të parat ata thon se un jam nis me kët vepër për kët qëllim dhe rrugës këto gjëra ndomos doaj e ke po jo sikom po i kom po jo, këtu në këtë rrugë këtu në këtë, këtë, këtë rrugë andaj duhet të them se kët e kanë për qëllim që të edukojnë muslimanët e kësaj kohe se duhet të përjetojnë adhurimin përjetim i cili garanton arriti e në qëllim. A të përjetimi, mundë themi hodgjë, mundë tjetë shpirti i këti u thimi? I këti u thimi pa. Po, ato, pa tjetër. Dhe duhet pa tjetë të kemi me shpirtë? Pa tjetër. Tjetojnë, në më thërë. Duhet adhurimit këtjetë. Për ndryshe, për ndryshe, të, se adhurimi, a, a thash, është mjetë. <të> është mjetë. Që është rulli i mjetët? Të bërët me komoditet dhe në qëllim. A po? A ke që, që njërët u të thujme tu, po. që nga gomari, e kali, e devja, e pas taj kemi mjetet, e tyrat, makinet, dhe të tira, dhe në të më konformën. Apo? Adhurime që Allah u Gjallahu Ala, ne i ka përcaktu si mjetet, për të arrit dhe në qëllime, jënë mjetet më konforme, më komode për të rrinë qëllime, nuk ka më komode. E sa të të më të mirët mundshme, për të rrinë qëllime. – është të qartë? – Një qartë të qartë? – Mirë. Në qovë se ne kemi një për marë shamullë konkretë, do të bëjmë një rrugë për, për Stamballa, kërështë të imesh për thema, një rruga gjatë. Oh. Dhe dikur është të ndëshaj, -ndëshaj unë e dëshaj që ti e shumë komatim rrugës, dhe dua që me dërët të kesh një makinë, me dërët të shumë shumë luksozë për të arinë qëllim. Apo? Dhe për të adho, të aja në pyem makinë më të njohur, një Mercedes, ama shumë luksose, shumë shumë domthonjë konforme, e rehatshme, e modelit fundit. Dhe pas një kohë që fort ndodh, ai pret miku që t'lejmërosh nga Istanbuli, ta falenderosh për makinën që ta ka dhënë për komoditetin e ofruar gjatë udhëtimit. E thik shkon tani thur, është thjera e parë e fundit që kjo makinë më jep ti.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 Allahu thot jeni të kënaqshëm këtu na po themi po si brokosta se na i këna borë durimet. Jeni tu i bojt. Jo Allah, ajo është mja që duhet ndezet tesmë për para. Apo andaj pritëmesht mbra na mjetet. Kë nuk ka stham. Bra nuk ka nuk ka të jashtë. Andaj njërë kanek për shemb thot disi kur falon çabë, është e vërtetë ai pa kurim që jamikurean jam pastaj mami këto të gjitha relative. Ase knatësia durim në kostë jashtyre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 Le kë kë kë çamë me kët makinë është pikrisht ajo që selefi e kanë pas për të tim tek për timi dhe shija drime. Dhe ka një shije kjo. Tash po vjen njëri thotë m'fal kur donti të do ëmbëlsuosh. Çfarë han? Shoqerë, çokoladë normal. Ose ne pa obërë sheqer, po djysh po mjë hidhër thotë. A themi se oda komon si sheqer kokandil msu? Jo, ja, personi është i smur, s'mja shija. Kjo është thotë. Kjo është thot. problemë.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 do të them nuk dënomi gjithçelcet, po ai çelsi vërtet si ta përjetojë ndurimin? Përjetimi i ndurimit ndëruar në nuk është i lehtë. Ëh. Nëse Allahu xhela u ala nuk na ka dhënë falas. Për shkak se është ka një kosto, ka një çmimaj. Dhe vështirësia <clears throat> është që robi të gatshëm rrobit të paguën koston praqi edhe për tën komunitetin. A ne cilës çmimimi i përjetimit ndurimit. Por është që robi të zhvešet nga gjitha aftësijet dhe mundësijet i personale, dhe të kuptojnë se kjo e dhurim është dhurat hynore, edhe nga Zoti, nga se Allah e dhënë këtë ropë. Mm -hmm. Nuk duhet të kuptojnë si një gjevë, po nërmallu në po falem, po nërmallu në vijin falem, ja, s'duhet shumë nërmallu. Sa ma tëjpen e normalizojmë kjo një badetit, dhe nuk e kuptojnë si një dhurat të vazhdojmë nga anë Allah të të gjelë, për aq e privojnë vetëm nga dërime. Për në këtik, këtë më li namazë, subhanë Allah. Allah më ka përzhjedhë që vitë që ndrësët për ati i këtu. E të lutëm, më ka dhenë fuqi, nëse ka pas më si të smurëm, e të falim shtëpit, të privojnë nga gjemate. Ka pas më si të angazhojmë punë tjera, në të shëtë me ikë namazë. Ka pas më si, ka pas më si. Për Allah, gjallë ola, më ka liruar nga gjitha këto e, pengesa, d në pas këndëruar Allah u shunë, këse kjo së të këtë bëjë asme menqërinë time, asme aftësinë time, asme pasurinë time, asme asgjë, shveshin nga të gjithë, të këtu rëthana, apo, dhe i dërzoshë Allah duke pretu se ajtë ka përzgjedur, nga se ajtë përdojnë prejteje me ndëgju, duke i thënë, Elhamdulillai, Rabbalamin. Allah i robi, kër nga gjithë të këtu liruvat, dhe kuptonë së është përzgjedhe, Me lehenë, Allahu Gjallahu Ala, filan të dherë dhe bë nbetenë bëlsira. Filan me, me, nga, nga hapët e parë, filan të ndinë komitetin dhe rahatinë. Por në që ofse filan një rutinë apo. Por nërmalën falem, zë kunisht falem, e rëdhkua falem, por në prejtën të së këtuar. Për lemër të këtuar. Allahu Gjallahu Gjallahu e ka përmen në Koran, kër e ka dërgu për pegamberin së në konflatë. Qatë Allah Jalla wa wa'la, ''Lakad menna Allahu alil mu'minin'' Allahu i ka begatuar besimtarët, kurva qa dërguar pegamberin. Në thëmë, a janë di më ne këtë begati? A janë di më vetën të nëse, sa, sa mirët ka bo Allahu, kurva qa dërgu pegamberin së sa së sërpë. Par mënda uh, e ndërguar për shambul, Allahu Jalla wa'la, ta kërse zbiët Qur'anin, binë jërsë, kjo është li ibrimë. E kuptua drejt,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 ata ata se kanë besuar dhe nuk e kanë vesh besimin e tyre me padrejsi, nuk e kanë nyjllos me padrejsi, të tillu takon siguria dhe udhëzimi. Do është futën domën e tij. Tash asabt, kjo është seobi i madh, kjo është arritje e madhe, siguri nga dënimi, siguri nga devijimi, siguri nga nga galerimi Allah xhallahu ora, udhëzim këtë botë, udhëzim botën ka xheneti, ambash një kusht. Është një kusht. Ata që nuk e kanë nyjllos besimin hmm. me padrejsi tash vetë fionin ndulm jo tëra jetën vetëm fionin ndulm kanë bërë ashabë duke shtrutu kush janë këta e njëri ka thonë një ata që s'kan bue shërkasnjherë e thirr gallu ju janë këta në kategorikë këta kanë bërë por nuk po di kush janë këta kanë mbetë në ciklet kush janë këta njerëz kur doli pejgamberi sa më tha a andini duke diskutuar ti kujt është poja rasulullah si ti apoim ti ajti s'po kuptojm thaa po pinë shirkelë ndulmuladhi Ka thonë Allah në sonë Luqmanë, shirkë është padrësia me e madhe. O, shumë dhjështë, po shumë që është e komplikuar ku nuk e dinë. Po të në thonë të Allah Gjalli Gjalli, u paramëndaj e këtë la ndërgjër. Unë kërkoj nga ju agjerim në një muaj. Po cilë e zotë? Ti kërkoj e. Kërkoj e cilë është ajmuaj. Në, në detyrushëm të agjerim dhëmët muaj. Po të kërkuar cilë është ajmuaj që Allah ka të Allaunaka kursyen në më të mirën mos keni frikë. Jo pse me këtë pegati. A sot që pegatia? Ka kërkuan nganë që të folemi apo po si të folemi? Tash do, jo, jo, jo, so, ma so, do të çdo në kamp. Jo, dikush vjen thotë jo në kamp, do të ulur. Dikush jo ulur, do të mkok më natë. Sa më ti premundon veten më adhyr më mirë. Jo kështu, jo. Sa verzionet të kishë. Në të gjitha do të ishi dështa, po pronore. Naka kursyer nga tërë kjo lodhje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 se si konceptuar në ta këtë përjetim, dhe kësemi për së institutit përvashduar pjesën e dytë. Normalisht adhurimet kanë jetë, nëse nuk ndjehet adhurimi, nëse nuk ka jetë, nuk ka gjallërinë të, atëhere këthehet në veprim mekanikë, dhe veprimi mekanikë në fejnë tonë ka të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 Adhurimet ka ndje dhe shpirtës, nëse nuk do tishtë në të tila, nuk do të dikohën në, në, në pozicion e besimtarit. Adhurim ka të bëj me një adhurim anë shpirtër orej që u shenë atë, edhe me, këtë, me adhurimet u shenë shpirtëri, duke u shurë shpirti, dhe, reflekton edhe pa mitër para njëri. Ashenjë kërë përjeton adhurimin, bëshë ndje e shmë mirë, mundohë që të bëshë dhe një adhurim tjetër, plus të dhe atë të adhurimi që ke pë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 duke, duke për të nduar shpërblimin adhurimit. Se pari më ndoj se adhurimet e, nuk janë veprime që kryhën vetëm se me gjymëtyrët e besimtarit, por ata bën edhe me zemër, lidhen edhe me qëllimin që ka besimtari para se të kryhë këta adhurime. Kështu që në këtë kontekst më ndoj se adhurimet nuk janë vetëm veprime mekanike që kryhën rutin, por ata janë e, veprime që duhet të këtë aty edhe një loj gjallëria ose duhet përfëshje totalisht edhe zemre besimtarit dhe kjo do të ndikoj pasaj edhe në koncentrimin e ti në adhurimin që a i ban. Nëse besimtarit kryen një adhurim dhe ajo është totalisht i përqëndruar, ajo është jonë këta adhurim, do të të që nuk pretë me zita kryje këta adhurim dhe pasaj se si me thënë ta heqi qafi këta adhurim, por ai e shijon e ndjen knejtin dhe nuk dëshironte që ky adhurim të mbaronte kur ose nëse ky adhurim ky lloj adhurimi do t'i jepte mundësia që ta bënte edhe një herë tjetër knejtia do të ishte akoma më e madhe nuk do ndjente të, të plagëstin ose dembelizmin që rëndon mundet të haset nëse nuk është kjo gjallëri e vërtet çë do ta shoqëroj adhuroimin e besimtarit. Pra, në mënyrë të përmbledhur them që ë nëse ka përfshirje të zemënosne këta adhuroime, këndësia është shumë e madhe dhe nuk ndiet plotëgështi. A besoj se humbasim shumë. Për arsyesë se nëse ne nuk e shijojmë atë që po bëjmë, atëherë kjo është një shenjë që ne tregohemi të, të plotëgsh, na ka një lloj portacie një loj dëmbelizmi dhe kjo është shenë shumë e rëzikshme për ërsyë se unë majqë njohurisa kam di që edhe hipokritët kriën disa rritë e vetare edhe ata angazhojnë shkojnë dhe falim, mirë po si shtotë Allah subhanatale për ta e kun gritën për të falur, ata të qojnë për ta këshu që Përshkak se ne nuk po e gjem do të ato uh, mbëllësin apo shien e këtyra adhurimeve që kryim, kjo do të kompesojt me diçka që as, absolutisht nuk është e mirë. Dhe qëfar është kjo, do të jetë përtatsia. Edhe është shenje hipokritve. Nëse nuk e shionë adhurime, sh, shumë shpet mundet zotë në ruaj, po mundet edhe të heqesh dorë nga kjoj adhurime. Andaj besoj se ne duhet të gjem ato ilache dhe ato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 Këtë që përmen është kërësoria, mirë po, në që ose dëshërën robe të të ndihmojnë vetës edhe me dheqë, mund të ndihmojnë, insha Allah, me një një ose dy tjera, përse ka shumë. Pa. Por një ose dy që i shërben hyrjes në përretim në për adorimeve. E dyta është njohi adorimet. Shumë mm -hmm. nuk e njohi adorimen. Mm -hmm. Për shambull, une, nga njeri thëmë muslimanëve ose gjematit, më, më bisedis i për thëmë, mi përmenë 5 dobit betet po skamenun do njëherë Allah. Past do bi. A jo do bi skencora nuk duan ato, nuk dë, medicinon. Jo ja, jo ja, jo. Past do bi, do bi. Çe nuk mund të arrijën pa namaz. Koshëm i ka përmend pejgamberi zon me 10ra. Selamun alaj. Apo a nuk ka thënë pejgamberi zon për shembull për namazin se është sikur sa i që e ka lumen për ardhëpis? Apo sa thosh Allahu Akbar?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 Pëse nuk bëhet duan rrëku për bëhet në sejgjde. Për shemblë, këta sekrete që dalin me të noja për flasë për namazin. E ku është a gjërimi? Andaj so më tëjpër e njohin pëtë djetarët, ledzo për tëjnë interesovë, mund të gjëshë, por so më tëjpër e njohin më dhurimin. Apo si kur së të timin një njëri. Kur t'ja dhënë vetë me emnin, e ke një farloj, po e ndëshirë shumir me ta. Po, çfar punon e tregon tani të dorë sekretuajë, mm -hmm. shkëndoj kao, shëshoj vrap. Shëndoj shumë atë. Som atë për e njohim një tjetër, atë për i besojmë, atë për edhe komunikojmë drejt, nimi komand ku i më shoqëri. Por som atë për nuk njihemi, jemi të rezervuar. Dhe kë rrezërim pak e bën ju jo, ju jo të relaksujë dhe mësnë vrap. Andaj a e njeni namozën çfarë bësh me? A kim mek namozën? Apo a ki çetësia, a ki pushëm? Po ku mund të të gjësh në këtë? Kjo është më rëndësi, po, edhe e trejta të, të të të të të të të të të, do aje, pa thamë kështë, lëtë Allah në gjellëvojale. Mm -hmm. E pësë musliman përgjësështë, kur e ke lutë Allah gje në gjellëvojale o Zotë me mundëso të aprej të iknesinë e namazit? Kur e ke lutë? Ama është sinqereshtë. Kur e ke lutë o Zotë me mundëso që kjo namaz t'i shkaktarë të alergoj këtë vesë të keqet, këtë mëkat që e kam? Lëtë Allah në nëse sepse kjo e pika e parë, më them, po, mirësi nga Allahu Xhaleshano, një fëkë këtë mirësi që dhan dhe lutet të tashosh këtë mirësi që po, po, dhan Zoti. Po. Allahu ndër thotë. Shenjatot, shenjat e projetimit të adhurimit. Se mundet vërtet që me hulumtimet e mia, meditimin tim ose me pyetën e një hoxhe, mund të ndicaj shënjë, por a jam i saktë se shenjat e projetimit apo jo? Cilat janë shenjat e vërteta, saktat? Të shumtan, ka të brendshme dhe ka të jashtme. Këto e hmm. brendshme e adhurimit është se e dënë këta dorim. Dashurie cila nuk të më rëzitë kur. Ti kërë i ke një mik, apo, në njëre, qërë a shikojnë orën, malo, u bërë shumë, që suarë e përëim. Këm i ku shpejtë këta. I ku shpejtë këta. Athejme të njëtin me, me, me adhurimin, a, a në shaj për e përëtimet është. Më më ka bëqy një shamur e ka të thejnë një djetarë, dhe të ne kërë dorim treg, apo, dhe dojmë të Dhe shumë dhe dhemi dhemi dhemi dhemi. Qfar bëjmë? E kërkojmë një copë dhe vogëlë. Në përqenë, i themi më japë të kile. Po nga dalë një copë dhe vogëlë, i së të të të të tjadë. Apo? <laughs> Andaj ne, përshambull, e, ke, e keme shu një pjesë të Ramazët. A ne i ka siel edhe të të tjera. Kjo vlejme. Nuk përnasiel, kështë të të? Ose të këtshtja e, e, e agjerimit përshambull? Kime gjur një këni mu Ramadan, ana ka silë dhaxhime të tjera apo kemi ndërpre? Po thuajse, po thuajse kjo është një shenjë që i themi zonës, kaq shumë domoson obligim më më. Mjaftoj, un gopa. Apo andaj, shaja për tëmit është dashuria ndaj adorimit. Dashuria e cila të bën të shoqëroshme të të ndijesh të ndijesh komot me të kësaj brash, dashuria e adorimit. Mëzi për ç't të vije ku ata bësh, domalla ngjimë prët. Kjo është e këpërtueshme, çun se ke prëtu. Në kimë allë në gjithë përte. Gjërëshej është, e përetimit, adhurimi, e pretimit, adhurimit është një lojt qëtsije që e përshkën ruben. Apo? Përshamut për pegamberi, se ose më të të të Aisha, radhjallahu ta'ala anha, i dhe hazi behu emrun fezi a ila, ila s-sala. Kur e prokupon të dhe qëngarkon të dhe, dhe qëtson të dhe qëtson të dhe qëtson të dhe qëtson të dhe qëtson po, të dhe qëtson të dhe qëtson të dhe qëtson t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 Pretimi këtë admirimi do të përcakton edhe edhe edhe brenga çetëtisht. Do të përcakton edhe edhe shoqërinë me kë do rrish. Gjithë këto janë shënet e pretimit të admirimit. Mirat, në minutën e fundit, nëse unë sipëritoj ose nëse nuk arri do të, çfarë rrezikoj nëse nuk pritoj admirimin tim? Ose mos pritimi i admirimit do të sjellë rrezik të shomta, një pyetje ndërprerën mos vazhdimin e admirimit. Po normal. Normal se bëhet bor, bëhet bor. Normal, njëri, edhe makina ma e mirë më bët tjetë që se e ka në qafë, nuk e banë, më e hudhë. Apo, përndaj, kër bëtë barë, dhurimi, bëtë në garkesë, bëtë sa për të kryerë, nuk përjetuot. Ndërpejt, njëri, elen nikur, elen. Përndaj, i ka në thërë Hasen al-Basillu, Rahimullah. Ka u munsaru, fën këta u. Apo, një popu dhë este, por u këpët. Tha,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 Mund, këshirë, kate, mund të vazhdojmë me punë kësimore, mëkate, mund mund të normalizohet, mund të bëhet në mënyrë mekanike ama në, në rutinë dhe si tillë të mos rrezojë çnën e përmesit. Edhe çse nuk rrezoj çnën e përmesit, atëra ndodhen në kuptim të madh nga kryelëvet e durimit. Atë shkëputja që është shumë rrezikshme, sepse shkuta do të çojmë thënë në largimin në këtë rrugë në cilën ti nisur dhe njëkohësisht thënë mos arritin qëllimin tënd që është rruga drejt, kryesi i tënd. Objektivat cilimet e durimeve nuk realizohen Nuk kralizohet, qka, qka duhet, për shambull, namazi, e, pa lërgimi nga mëkatët dhe punët dhe pa moralshme. Kuptimit i është kjo, pa ates, ka, unë ja kuptaj që duhet pa ku dikush më lërgu, ju me njëre, i duhet ku, por në gjohë se nuk është farën këtë dretimi, që absolutisht, pa të rethejmi, allah, rëshikojë namazin, nga se namazin duhet me lërgu për kësaj, agjerimi në,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 Po, mund të vazhdojmë. Uh -huh. Sipasoj personit shoqëror, sipasoj turpit, right. sipasoj është normalzu jeta e shtort, nuk e, është normal. Ka njerëz që agjiron, se para të paraun çështë më e prish. Është mskuksim e vetu. Uh -huh. Epo kur bie këra por e agjironi më të apo më vëmë më mirë. Jo çfarë është këtu ne. Ndaj çfarë të kam, masazhimi mas, vazhdon për si më... sa shkja, që që An... është që ajo të çgatë që bën është në një ambient tjetër, është shumë shpejt mund të lëgojë. Normal. Përse... normal, normal, normal. Në sallon rri Hoxh. Allah e shpërbeton. Allah të ndëroft. Ne ti Allah të lutë. Ne erdi fundi do të themi përsëri në një koncept tjetër do të themi ne po mbyllemi me ciklin e konfirmimit me të cilat ndërtohet do të nisim pastaj me të cilat prish ose e kuptuar gabim Allahs plefthat. Edhe ti Allah. Të nderuar miq. Ne do të ta mbyllim fjalën e Hoxhës. Nëse durimi është i rëndësishëm dhe si shtreng për ty Hoxha tha, a e kemi kemi ka durimin? A e kemi nik namazin? Nëse e kemi nik diësje në shënjtë mirë. Dhe nëse nuk e ke